Слова, що білі-білі, як конвалії квітки, Лагідні, як у ранку, ніж насяні, як зірки. Є слова, як жар пекучий, і отруйні, наче чад. Чарівне якесь намисто, ти нанизуєш їх вряд.